Де водій, — із погрозою в голосі запитав Микола Трохимович. Директор бази, укотре витер хусточкою лискучий лоб і скоріше простогнав, аніж вимовив. Та він теє, у каптёрці він. Уже третій день готовізний валяється, ну, в запої. У запої, кажете? Ну, в запої. Знову простогнав чолов'яга. Що я можу зробити? Півроку може бути як людина. Працює, розумієте, зарплати додому жінці несе. А потім раз і труп-трупом. А він знає, що колесо вкрали? Де там? Я сам вперше бачу. Це, мабуть, нинішньої ночі. Микола Трохимович зміряв співрозмовника поглядом. «А ви розумієте, що фургон їздить по місту без вашого відома?» «Та чому ж ні?» – якось безтурботно усміхнувся директор бази. «Він же ним по горілку їздить!» «Розумієте, коли вже глибоко заходить у запой, то де ж йому пішки дійти?» «Десь упаде та й засне у зіляках, не здуже. а газончиком він потихеньку...» Он тією дорогою переїжджає до Дубенської траси, десь там у нього є знайома самогонщиця. Приїде, вилізе з кабіни, отовариться і назад. А п'є вже тут, у каптьорці або часом, і в кабіні. Викрадати в невеличкому луцьку автофургон за тіє, що межує з ідіотизмом. Коли навіть усі до одної друкарської машинки пораховані і зафіксовані, як, до речі, і їхні власники, то про Буду на колесах їй говорити нічого. Один дзвінок у ДАІ, кілька фраз, і захеканий служака з фуражкою під пахвою вже подає тримтячими руками список автофургонів і поспіхом віддрукований секретаркою розклад їхнього виїзду з підприємства. І все-таки вони зробили це. Зробили граціозно, з фантазією. Якісь люди обвели Миколу Трохимовича навколо пальця. Розіграли його, мов, наївного школяра. Зрештою, чому тільки його? У всіх розіграли. Ну, скажімо, цього телепня директора, який навіть не віде, що насправді вже не очолює своєї бази, що в ізоляторі міського відділу внутрішніх справ прибиральниця має підлогу в його майбутній камері, гидливо збираючи мокрою ганчіркою вибиті зуби попереднього ув'язненого. Або цю зануду Ему Павлівну. Микола Трохимович навіть відчував якусь моральну компенсацію за ту поразку. Адже спершу, Обманули не його, а цю всюдисущу особу з її феноменальним талантом усе бачити і чути. Очевидно, хитра клавка сказала крадіям, дивіться, будьте обережні. Там на вулиці стоїть сексотка, і завтра вона настукає, куди треба. Микола Трохимович подумки похвалив того працівника органів, котрий узяв на олівець Ему Павліну. Знахідка! Вся вулиця під її невсипущим оком. А якби тільки ще цій жіночці можна було хоч трохи клепки в голову додавити, ціни б їй не було. А так. Ну що це за робота, коли звичайна профура може вирубати інформатора на кілька місяців. Ну, звісно, надули й Макса. Коли вони увійшли до порожньої клавченої кімнати? Микола Трохимович поглянув у вічі Максимові і побачив там дві чорних криниці страху. Він також помітив, як нервово сіпнулися міцно стиснуті шмойлові кулаки, ніби цей чолов'яга збирається зацідити Миколі Трохимовичу прямо поміж очей. Шаленець! Оперативник ніяк не міг збагнути, чого в Максові більше. Тваринного страху? Чи такої ж тваринної ненависті, яка межує з дикою сміливістю? Десь там, у його нутрі, жевріла іскра, з якої щомиті міг визріти вибух непрогнозованої енергії. Микола Трохимович, розвиваючи свої логічні побудови, вже бачив, що в цій історії центральними особами є не колишні дівиці, а також і непокійники навколо хати на вулиці Маяковського, а цей ось Максим Анатолійович. Макс, котрий, очевидно, тільки починає розуміти, що саме на ньому зійшлися клини усіх тих пекельних подій. Мишигін. Шукайте в Мишигіна. Ха, це ж треба. Так, Войцех, старий фотографчик, також почув і правильно зрозумів ті слова юдейки, що йшла на смерть. Він же й наголосив, Миколі Трохимовичу, що...